Gok hainuana eskazginon, eh, leku eskazginon eskola indako, eta gero eskola kanpo guai ite meti aktibatateak, ez ditu aski, eta uh, gero batugu salatu egiten du, elkahten dako, hainoko elkahten dako, ez dugu lehiogat finxiga, obiatuaga erriko plazan itea, eta ogan demoa txarra edo neuan edo uriak inetzen finxik gitenan, orta ko bazen beharra, elkahten miltzeko gizan, aktitatea iteko urte guzian. Buxeta? Izein da, behatzion marmila, uh, nena eta 8.000 Eta irri elkarroka zematen du? Guk erri elkarroak, diru laguntza, hiru iz, kolpetan izan du, deneta euntza 8.000. Gok kontsilo loko retik izan du latonoita 6.000. Gok uh, estatuen aldetik izan du euntza 8.000. Ilduzaiko, kasik, uh, eunetik, begoi berroita marra eta da, diru laguntzekin. Noiztiko iti, martxan izanen da? O uh, bai aher uh, emendi kurton daiko normalki eskuak 20 baliatzen